Але порошистий сніг не навік шкарує землю. Настане весна, прилетять ластівки, І заците знову земля квітом. Отак і серце дівоче. Пригріє нове сонечко, І мертве серце затріпоче новими втіхами, Новим життям. Горде серце у дочки князя Потоцького. Минуло вже часу чимало. А розливе гори стратило лише пекучість, і змінилось на елегійну сумоту. Не ослабли тільки в йому трутизна гіркої образи, яку стерпіла від батька князівна, і не забулась жорстока зневага, з якою показав він над нею свою безмежну князівську волю. І прокинулась у ядвіге гордота князів Потоцьких, і заманулось їй чужому слову більше не коритись, а самій над людьми владно царювати, як царює борвій, могутній над похиленим лісом. І пригадались їй забуті отцеві слова. А тим часом, у хмурому замку, заметенім геть снігом, сидів, як Тома, в своїй башті, князь Потоцький і закортіло йому у своїй пімсті упевнитись, посмакувати виглядом смерті своїх ворогів. Мовчки встав князь, здійма стіни тяжкого ключа і з ліхтарною в руці ступає по слизьких сходах. Ось перед ним якісь ковані двері. Засунув князь ржавий ключ у замочне вічко і повернув його знатогою тричі. Рипнули двері, і на князя повіяло гнилою вогкістю з-під земелля. Довго йшов князь по покручених льохах, хідниках, аж поки не вийшов і не зупинився на знайомій площинці. Дикий лютий сміх скривив йому хмуре, жорстке лице. Перед ним у мутній світовій плямі виявився прикований до стіни ланцюгом якийсь труп. Вже зігнив. Майже цілком, принаймні замість обличчя чорними ямами позирав на князя якийсь кістяк. Князь з огидою відвернувся, але знов притяг його очі до себе страшний мрець. Князь глянув і завважив, що він був у тій саме одежі, в якій був тоді проклятий хлоп, це йому впало в око. Але разом здалось, мов би постать мерця була трохи нижча за хлопа, проте кістяк вже. Без тіла мав сунутись. Його мость, задоволений, плюнув на трупа під шапку і повернув назад. Але не встиг князь зробити кілька кроків, щоб розгледіти, яким хідником повертати, як наткнувся зненацька на другого трупа, що лежав крижем ниць. Здивований князь присвітив. То була постать жіноча, і по косі, і по одежі не можна було помилитись. «Панна Казимира!» — аж скрикнув здивований князь. «Яким робом?» Князь замислився і згадав, що він сам вчинив необачність. Не заклепавши наглухо ляде, що мається розуміти, затворники через віко вилізли у льох, аби спробувати викопатись на світ. Князь з досади ткнув чоботом у голову трупа з такою силою, що черепок відскочив, а коси розсипались руном. Коли б придивився до Черепка князь, то примітив би, що він був проломлений, але його мость розсатанів і не був уже здатен на розвідки. Він ударив ще раз і вдруге чоботом труп і зареготав дико. Ха, думала шельма втекти. Ні, не такі у мене люхи, щоб з них можна було викрастись. Не такі. Одно тільки жалко, що здохла рано. Було втішно моєму серцю, коли б ти умлівала не рік і не два, замурована в бащі, смакуючи мою кару за догляд дитини. Але що вдієш, дав маху. А де ж ще дозорця? І князь посунув похіднику шукати пана Запольського. Важкий дух стояв у льохах, повний труп'ячого смороду. Непровітрений він давив за духою груди, і у князя вже кілька разів запаморочилась була так голова, що ледве стояв на ногах. А хідник, як на те ще вущав, і спускався вниз. По дорозі князь знайшов у одному місці якийсь сутлілий шматочок, мовби стьожку, тільки чого б вона у пана взялася, а в другім цілій шматок хліба, що чорнілий на камінець. Очевидячки сюдою тікав дозорця, але далі йти було ніяк. Хідник розділявся на дві віти. Легко було заблудитись та й дихати важче ставало. Князь ухопився за груди, оперся на слизьку холодну стіну, щоб відпочити. «Чого ще мені того падла шукати?» — стукотіли йому думки в голову. «Куди йому уката ката втекти? Звідсі виходу другого нема. Викопатись можна хіба тільки до пекла. Ну і опинився він там». Князь повернувся раптом назад і добре вчинив, бо інак в льоху зостався б навіки.